Tænk der at, at introducere aftens udsendelse af det bredeste uh, program hen over tonerne af denne her melodi med delikat stive. Det er i hvert fald en dejlig melodi. Du kan jo bare uh, fortælle noget om hvordan at det lyder lidt som at få et uh, sæt Duplo Lego-timer i pastelfarver med ind i den musikalske pakkeshop og så komme hjem og prøve at lave en Unboxing video, hvor du prøver at sætte de purpurfarvede Duplo lego timer klodser sammen til et ekstatisk, himmelsk, eksalteret, musikalsk. Altså på en eller anden, du kan bare komme med en eller anden lang monolog, der kun tangentielt er forbundet til musikken. Det, det må godt blive lidt en ting i sig selv. Altså der vil altid være en grøft imellem det associative, altså det, man prøver at beskrive. Det kunne jeg da godt prøve. i gang. Skulle. starter med sangen Ramona Reborn af musikeren Delicate Steve og den sang, vi lige hørte. Og velkommen til aftens udsendelse af DJ Bredes program på P6 Speed. I aftens udsendelse fortsætter vi vores lytterdrevne jagt på det, vi her i programmet kalder en objektiv banger. Et stykke, et forsøg på at finde et stykke musik som ingen er uenige i er hvad man vil kalde en banger og dermed er en objektiv banger vi har to brud på objektiv banger i af vi har et bidrag til Lytternes Læseklub fra Leutnanten så velkommen til dig der lytter til dit arbejdsprogram nu skal vi lytte til Tysk gitarist Manuel Götzingen under navnet Ash med sangen Mistral. Sanger fra 1980 i 1984 udgav Manuel Götting, som her optrådte under navnet Ashra, kladen øh, E2-E4, som har en meget lang solo hen over beat, som sidenhen er blevet kaldt for et stykke tidligt eksempel på et stykke techno. Snart går vi ind i den måned, der hedder for oktober måned her i dit bredest program, hvor vi skal undersøge forholdet mellem elektronisk musik og rockmusik. Og i den forbindelse kommer vi til at stifte nærmere bekendtskab med Manuel Götting og hans... plade E2E4 fra 1984. Det er du godt glæde dig til. I her baggrunden øh, kommer Jean-Luc Ponty med sin øh, lilla elektriske violin. Jean-Luc Pon Jean Ponty er fra Frankrig. Han spiller meget hurtigt på en øh, elektrisk lille violin. i Breeds program, der snakkede vi om gode råd. I aften er ikke en af de aftener, hvor vi i DJ Breeds program stiller skarpt på et eller andet stort, hvidt øh, løftigt emne. Men hvis du alligevel har et eller andet du gerne vil som du går tænke over, som du gerne vil fortælle til andre mennesker der sidder og hører på P6 Beat i aften, så er vores telefonlinje som altid åben på telefonnummer 42 66 80 29. Det være, der er noget, du går og tænker på, som du mener andre mennesker også bør tænke på. Så kan du gribe knoglen og ringe til os på øh, telefonnummer 42 66 80 29 Det er nummeret til programmofonen. Det samme nummer skal du bruge, hvis du imellem programmerne har lyst til at komme med et bidrag til en af vores faste sektioner. Her tænker jeg eksempelvis på det, vi kalder Lytternes Læseklub som er en litteratur- og læserformidlingsklub, hvor vi interesserer os for dig, der læser, og for hvad du læser. Hvis du har lyst til at beskrive en læseoplevelse, du har haft for os, hvad du læste, hvad det gjorde ved dig, så send et, et, et talt eller skrevet bidrag til telefonnummer 426-8029. Du kan også sende det til dj Hvis du har en sang, du mener er en objektiv banger, kan du også sende navn og titel til telefonnummeret eller til dj Breders, snablag, dr .dk. Så kører vi den igennem den øh, objektive bangerscanner her i dj Breders program. Jeg du har taget noget med, som du måske mener er en objektiv Jeg. Ja, jeg, jeg faldt, over noget, øh, faldt over noget på min gamle DJ-computer, som jeg tænkte... det her, det kan ingen modstå, inklusiv mig selv. Ja, det kommer alle hun prøve. Men for at kalibrere måleudstyret og, og demonstrere for dig, der yeah. lytter til dit de, æbredes program, måske for første gang i aften, at det ikke er helt håbløst, det her med jagten på objektiv. til god musik, så kalibrerer vi lige måleudstyret ved at spille den indtil videre. Ensekent eksempel på en objektiv banger fra Sydkorea. High One med Jari Seo! det her, som består i, at hvis der er nogen, der på noget tidspunkt ringer ind på 42 66 80 90 og påpeger hvad som helst den her sang, som de gør, som de funderer at være, ikke at være en objektiv banger, så, så kan vi ikke sige det. Men indtil videre har ingen... Ingen af dem må protestere over noget som helst, den her sang, og derfor må vi bare sige, at det står uanset hvad tilbage som en objektiv banger. Men hvis der skulle være nogen, der mener, at det ikke er en objektiv banger, så bliver de nødt til at melde på telefonnummer 42, 66, 4, 29, og indtil det er det ophøjt. Det er bare en objektiv banger. Jeg har i hvert fald ikke øh, fundet nogen fejl ved den sag endnu. Den er ikke blevet heddet ned fra Objektivitetens Olymp. Det er som om, at øh. de der... Noget, der rigtig gør en banger, jeg er kommet til at tænke på, det er det der med, at man... Man bliver bare lidt træt af en banger. Nej. Det er nærmest som om, den bliver bedre, hver gang man hører den. Det synes jeg især det virkelig er tilfældet med det nummer. Jamen, jeg, jeg, jeg er helt enig, altså. Vi har fået et andet bud på en, en kandidat til noget, som en lytter mener kunne være et eksempel på en objektiv banger. Og lytteren har henvendt sig og lov for det på djabrede, af. Det vil jeg også opfordre dig til at gøre, hvis du har nogle sange, vi skal have. Hvis vi skal have dine banger i øh, bangerscanner. Men her er en, en kort øh, henvendelse fra en lytter, der kalder sig Gadejørns manager. Ø uh, Gadejørns der skriver: Ifølge Mixis definition sidste torsdag er en objektiv banger et nummer, hvor han ser for sit indre øje at alle på gulvet danser. Det nej, jeg nej, det var faktisk gerne, øh, jeg sagde bare at jeg ser et fyldt dansegulv for mig. Og okay. det var det samme som viseverdenen for Frederiksberg misforstod. Og derfor skrev Ska, skal jeg en objektiv banger skal jeg en banger være danse Det har jeg ikke sagt. Du Men bare et fyldt dansegulv. Det kan være mennesker som alle sammen står og holder hinanden over skuldrene i ren ekstase. Det kan være folk, som bare hopper eksalteret. Det kan være folk, som gør alle mulige ting på dansegulvet. De okay. behøver ikke danse til det. Det kan også være, at de alle sammen ligger ned til nummeret. Jeg siger bare, det der med en masse mennesker, der bliver... Der ligger i nogle sækkestol og krammer til, I just called to say I love you. For you wonder. Ja. vil også opfylde kriterier, ikke? Helt bestemt. Gadejørgens managers e-mail fortsætter sådan her. Hvis vi går med på den definition. Nu får du kage i gaden, som du ikke vil stå indenfor, men det, vi, vi anvender den som. Lad os høre, hvordan det ja. bliver. Ja. Hvis vi går med på den definition, så dur det jo ikke, at onkel står over hjørnet med hænderne i lommen, og derfor må en objektiv banger nødvendigvis være en sang for hele familien. Medicine Jar fra albumet Venus and Mars med Paul McCartney and Wings er et godt bud på en tidløs banger til alle aldre. Jeg er i hvert fald sikker på, at onkels vippefod kommer op i frekvens. Og ja, den handler vist om noget med, at man ikke skal tage stoffer. Men det er jo også et meget fint budskab til børn. Eller lige skal vente med det, til de bliver voksne eller noget. Hilsen Gadejørgens Manager. Okay, spændende nok. Tak for din mail, Jørgens manager. Lad os prøve at høre, hvad det går ud på. Her kommer Medicine Jar med Paul McCartney og Wings Objektive Banger. Hvad synes du? Vil du blande dig i debatten? Ring eller skriv til os på telefonnummer nummer 66, 80, 29. Den her banger-scanner, den, den fungerer ikke uden dig. Say I'm no Lea, der har skrevet en... Lea skriver helt klart en banger, den fra Sydkorea. Hilsen, Lea. Jeg vil ikke sige, de vælter ind med både på objektive banger for lytterne på SMS. En. Nå, var spændende. Måske bliver det bare et banger, program, det her. det er sindjagt ja, med Paul McCartney og Wings et, et bud indsendt af Gadjørns manager et bud på noget der kunne være en, måske være en objektiv banger hvad, hvad siger du med altså et ja, det var et bud på en en objektiv banger som også fik onkel med og det tror jeg helt sikkert den gør men jeg er ikke sikker på at den samler over hele linjen vi snakker om nummer, som skal være et godt nummer for alle ikke? Mm. Jeg må synes, ikke være nogen. jeg synes det havde en lidt snæver målgruppe det her nummer hvor onklerne måske var hovedmålgruppen ja. på en eller anden måde. Jeg ved det. Der var også noget med, at... Fordi i stedet for et omkvæde, så var der bare det der... ...refræng, eller hvad man siger? Blæblæblæ, endelig med at det Og så var der ligesom mere end sådan en blues-solo der, der, eller et lick der, hvor der måske kunne have været et omkvæd. ikke? Ja, det var, sådan, det var som om... Hvor var det der, folk skulle synge mere på? Jamen, jeg... Ikke at man ikke... Okay, der ja. må jo ikke være sang på en banger, men alligevel, det var sådan... Nu var det her ikke en instrumental banger det var en, sådan. Ja, nu? I don't know. Det, en, det var en fed sang, men... Det var, det var ikke, en fed sang. Det var ikke en objektiv banger, synes jeg. Det var en... Onkel banger, måske. Jeg ved det ikke. Ja. Hvis det ikke, <laughs> Hvis kan sige det. Der er også noget ved Paul McCartneys ansigt, der ikke er så objektiv banger det er, jo, det er jo lige meget, synes jeg. Det er ikke lige meget for mig. Okay. Og jeg er en af... <laughs> og du finder Jeg eksisterer på jorden, så, derfor, perioden, ja. så er min mening tæller, og det er ikke objektivt, hvis jeg har nogen som helst livsykratisk. Men faktisk, hvis jeg må sige noget... Som jeg kom til at tænke på, da det her nummer spillede, i forhold til, hvad der gør en banger. Det er det, er det der med, at for mig, så er en banger, det er et nummer, som ikke lyder som andre numre. Og jeg synes, det her lidt lød som andre numre. Det lød for eksempel som andre Paul McCartney-numre, det lød også lidt som andre, andre, andre numre. Giver det mening? Paul McCartneys numre lyder også meget som hinanden. Ja. Yeah. Nå, vi har vist noget... Men det er jo bare vores mening. Ja, ja. Øh, nå. Mæsik, du har også taget noget med, som er et bud på en, din bud på en objektiv bank. Jamen, banker. det er mit, mit bud på et nummer, som øh, blandt andet med sin underlige instrumental øh, intro her. Eller nummeret er instrumental, men der er sådan en lang intro til nummeret, som bygger en hel masse forventninger. Lad os nyde det. Lad os nyde og høre det glide gennem banger ja, her sikkert. I de breds program. Det er Pitch Ping. Patch Ping Tong Band fra Thailand. Lad os give det et lyt. Det er meget ude i siden. Det er ude siden nu, så kommer det ind og rammer der lige mellem gulvet om det. Der kommer sådan en trummefilm. Bye. Det kunne godt mere sådan bare være sluttet på toppen, ikke? Mm. jeg har også en anden grund til, at det ikke er en objektiv banger, Når hvad er det? Der er for mange toner. Altså, alle tonerne er rigtige nok, men der, der er bare lidt for mange af dem. Det er ikke simpelt nok. Jeg kan ikke forklare mere end det. Okay. Øhm, der er en øh, lytter, der hedder Pemer, der har skrevet ind. Pema skriver, For et på uger siden blev Warnie Wani foreslået som objektiv banger. Jeg helt enig, men den man, mindede mig lidt om Sukketeer, vada det med Barhos, Det er objektivt set en objektiv banger. Den koreanske sang, I spiller nu, er virkelig ikke en objektiv banger. Okay. Der vil jeg så bare lige sige, Pema, at reglen er, at man skal... Man kan kun pille en objektiv banger ned for banger banger ved at ringe ind og sige, hvorfor det ikke er en objektiv banger. Vi, vi diskuterer ikke med dine argumenter. Du har jo ret i alt, hvad du siger per definition, men... Vi tager kun... Lige på det her punkt er det for vigtigt til at lade folk, der sidder og gemmer sig bag deres små... tastaturer, Vi forlanger, at hvis du vil interagere med banger og äh, banger-olympen, så bliver det med din, din stemmesprog og telefonnummeret 4266. Øh, 80-29. Ja. Okay, men lad men var se. der egentlig nogen... Øh, var der nogen, da, da I spillede Wani one med Omar Suleiman for nogle uger siden? Var der nogen, der pillede den ned der? Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Det er måske stadigvæk en kandidat, så. Jeg synes helt klart, det er det i hvert fald. Jeg synes, vi skal høre, hvad Pemars forslag er. Det er fra... Det er fra nu spiller jeg noget fra Video Monkey Mixi, så det kan godt være, at det bliver skrække højt, eller der okay. noget, der går galt. Okay, jeg kommer ind her. Uh, Pemars bud på en objektiv banger. Bare hos med surgetirene. Spændende. Tak for din besked, Pemar. Hvis du vil pille den banger ned, så må du blive til at ringe. Kormandi, åbnerne, Allah yxylie af andene. Tau Taw, tau tau taw, tau, tau tau, Allah yxylie af Wara wara wara wara. vora, så Gel gel gel gel, jammer han så Selmi Boyenaa. til. Bel Kormanji, Allah i xhli af bandina. Tau tau tau tau tau Allah i xhli af bandina. Vra vra vra vra, s hjeren har fjernet ham. Gel gel gel gel, jamu magan, hjeren selvi boyner. Jeg har fået en besked fra en anonym afsender, der står, der står kæftet og brækket til spillet. Jeg ja, er en ægte banger. Tunak, tunak, tun af Dalamandi. راحو جتير بالكرمونجي عرق بينا الله يخلي افندينا Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Allah i xhali af andene. Vora, Vora, Vora, Vora, Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Joh, Gel Joh, Joh, Joh, Okay, det viser så personen, der skrev ind og var lidt frisk lige før, hedder Anton. Og Anton, som vil gerne foreslå tunak tunak tun med Darla i stedet for som en objektiv banger. Den kommer her vidt. Objektiv banger-sektionen af de der bredes program har det med bare vokser og vokse, når man tager emnet op, så. Der er der mange, der skal have en banger i scanneren. Være med til det her musikalske grundforskningsprojekt Så send dine banger til 42, 66, 84, 27 Mener, at uh, High One Jarvis Seo den indtil videre kendte eksempel på en objektiv banger, som vi spillede lidt tidligere i programmet. Pema mener ikke, det er en objektiv banger, og hans begrundelse er... Den giver folk med dårligt med humør. Med sangen leverer med dårligt med humør med til lyttere med af med sangen. Med og det skal en objektiv med banger med ikke. Eller skal den? Nej, det tror jeg ikke. Skriver Pema. She just kind Der er præproduceret rigtig svart. på vi sju brænder ikke i er meget mere i kufferden. Så skulle lytte igennem. Spændende, det er tema. <laughs> Velkommen til DJ Brads program. Hvem er det? Jeg ja, har det kisser. Hej kisser. for Jamen, øh, jeg har egentlig et ting på hjertet, øh, først og fremmest. Så vil jeg sige, at øh, det, vi hører nu... er ja. en objektiv banger. Hvad siger du? Er det, eller er det ikke? Selvfølgelig en objektiv banger. Ja, okay, helt sikkert. Tunak tunak tun En objektiv banger, ifølge Kisser, der lige har ringet ind. Ja, så har øh, jeg har lavet den øh, forfærdelige fejl at tabe mine nøgler, så jeg er jeg låst ude i lejligheden. Nå, for fanden. jeg vil bare sige til øh, de lyttere, der nu øh, lytter med derude i landet vidt og bredt. Øh, hvis I har fundet mine nøgler, så sig lige til. Hvor kunne de tænke sig at lægge, de nøgler? Jamen, øh, bare en hoveddøren. Det kunne være fint. Hvor bor du hen? Hvor er de nøgler tabt? <laughs> de er tabt i København. I København. Er der nogen... Øh, hvordan genkender man nøglebundet? men det er øh, to øh, nøgler, der er bundet sammen eller elastik. Hvilken farve har elastikken? Det er en blå elastik, så hvis der er nogen derude, så kan de jo... Øh, passende lige skrive ind, så... Øh, så vil jeg være meget taknemmelig. To fest samlet med en blå elastik. Tabt i København. Tak, i København. Tak for dit opkald, så, øh... Kisser. dit... Ja, er du mere på hjerte? Ja, ja, selvfølgelig. Øh, nu til, til hovedpunktet. Det er jo øh, den objektive banger. <laughs> okay. har og selvfølgelig også et forslag ja. Ja, vi tager den lidt tilbage fra Mellemøsten, og så til USA. Vi skal selvfølgelig høre George Duke med Reach Out. Okay. Åh, oh, det tror jeg godt, jeg kender det nu. Det skal jeg lige, øhm, finde i... Ja, det er ret øh, faktisk. Hvad er der? Okay, nå, det, det, det må jo bare komme an på en prøve, Øhm... Kisser, jeg kan finde tre forskellige versioner. Hvor lang hvad, har du en bestemt version i, øh, i tankerne? Ja, altså, det er et spørgsmål, hvor meget øh, keyboard-soler man, man vil have på... Så meget som øh, muligt. Ja, så er det den lange. Okay, det er 12-inch version på syv minutter. Jeg tror også, vi har en, en, en regel i dit de bredes program om altid at spille den længste version af sangen. <laughs> jeg forstod heller ikke, hvorfor du spurgte. Du havde svaret på forhånd. Måske er det, fordi jeg havde planlagt... Rigtig meget til i aften, som <løb> jeg kan se, bliver presset ud af programmet, af denne iver for at deltage på banger Hovedgaden, hvor de objektive banger bare ligger som Hollywood-stjerner, vi vader rundt ovenpå. på. og hvad har du tænkt dig at gøre, hvis dine nøgler ikke dukker op? Jamen altså, så var jeg nødt til låsesmøden. Der er ikke andet for. Men øh, jeg har jo heldigvis et øh, godt program at varme mig på, så... Øh, ingen problemer. Ja. Yeah. Øhm, hvis der er nogen derude, måske hvis der er nogen, der har, øhm, er, er i stand til at dirke låse, så kan du måske så finde en, en, en, en, en, der kan dirke din låse op for lidt lavere beløb end låsesmedden, vi kunne gøre det. Ja, det er, det er selvfølgelig også en uh, interessant pointe. Så, så skal er være velkommen til at skrive Hvis der er nogen, der tilfældigvis har den kompetence, så stiller vi ikke ud af spørgsmål. Vi sætter dig bare i forbindelse med kisser, så du kan tjene. Hva, hvad vil du give kisser? 250 kroner sort til en eller anden, der lige kan fikse den? Ja, 250 kroner, og en god flaske vin. Helt sikkert. Øhm, hvis der er andet, du øh, vil sige, Kisser, så sig det nu, og ellers vil jeg give ordet til din øh, bud på en objektiv banger. Ja, men jeg vil bare sige, utrolig højt niveau indtil videre, med bud på objektiv banger, så Helt det er en fornøjelse. En. Du kommer ind før eller siden, Kisser, og jeg håber på, at høre fra dig igen, her i DJ Breders program. Bare rolig, Det er jo ondt. op. Hey, Kisser! Lad kisser på... Kisser, er det der? Der lagde han på. Nå. Det er fedt, hvis Kisser lige havde sagt, at det her var... George Duke med Reach Out. Kissers bud på... Kisser er blevet låst ude! Kan du det der med at dirke? Så ring ind på 42 66 80 29, så vil du hjælpe Kisser! Og vi dirkede den hoved deroppe. Og 250 kroner i hånden for det, og en fast god vin. Ja, yeah. Vi har en ny lytter, der hedder Katrine, der har skrevet ind på 42, 66, 80, 29. Hun skriver, F*** program! Har det kærlighedsen Katrine? Tak, Katrine! Du lytter til TJ Breders program. Velkommen i klubben! I've got a perfect situation And I'm so lucky that I feel the way I do, girl. I've got no complications My love, and coming straight to you Though you were smiling with another Your eyes keep telling me you just don't care If we could talk just for a minute I'd get your number and we go from seek seeking my addiction. I think I see what you had planned to do. With some excuse you leave the table. You want to meet me near the powder room, yeah? I follow you without his notice. You touch my hand and slip your number to me. George Duke med Reach Out, kiss så på en objektiv banger, denne her sang. Jeg vil ved med, den har åbnet døre, men om det er helt konkrete døre, det med nøglehuller, der skal nøgler af metal ind i, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg er ret sikker på, at den har åbnet nogle metaforiske døre gennemtiden. Men du kan jo prøve, kiss og lige holde, holde din Apple Airpods op mod låsekærven og se hvis George Dube trænger ind og vipper til de små baller, så springer den op. Det er dog ikke noget at prøve. Måske en lille smule af din værdighed. Den kan man godt leve uden af ting, jeg er vi til de det bredeste program. Vi er i gang med en oppintiv banger-scanner. De kører en objektiv banger i resten af timen. Så hvis du skal have din bud på en objektiv banger i banger så skal du bare sende en sms eller ringe på telefonnummer nummer 2 8029 det var godt, at vi spillede 12 og var sjovt. Ja, man var... det her lille la cappella-styk. Ja. Baby, baby, baby. kan man bare høre, at det er den der, det der håndholdende synthesizer... guitar synthesizer, som nogen kommer fra, ikke men jeg ja. siger? Hold op, nu bliver trukket den digpe! Hey, kan I huske Ida, der ringede ind i sidste uge og foreslog et program om børnebangers? Ida har sendt en sms til banger på 42 66 80 29, og foreslået... Følgende banger med Lars Love Louise med sangen Svigermors Drøm. En objektiv banger fra 2015, som folk i alle aldre kan nyde. Underskrevet Ida, hende med børnebangers. Lad os prøve at give det et Men, skud Der er bare lige en lytter igennem. Skal vi måske lige... Kan vi lige okay, kan jeg kan vi klemme den ind imellem? Ja, lad os prøve at ja. høre, du har ringet til DJ Breds Program. Øh, vi skulle lige så spille en børnebanger, men... Nej, øh, det tror jeg ikke, det er, men... Det... Nå, okay. Men hvem er det? Nå, fan. Jamen, det er Martin fra Aarhus. Hej, Martin fra Aarhus. Øh. Tidligere Ej. kendt som øh. rører Jazz? Røy tidligere er tidligere kendt som Røy og Jazz. Og mm, Martin. faktisk øh, øh, kærester med Ida, som nok har foreslået børnebangeren. Okay. Ja, okay. Small world. Øh. Ja, men vi er langt fra hinanden. Jeg er i sommerhus helt alene. Øh. Og jeg kan ikke komme væk og Men I er bundet sammen det er med sjovt. det usynlige klister, der er DJ Bredes program på 6-bit. Lige præcis. Lige præcis. Jeg, jeg kan bare foreslå... Øh, det bliver alle sammen disco alt, det her, det her, det her øh, objektive banger, og det er min også. Men... Øh, uh, Are Franklin's cover af... What A Fool Believes? Øh, det er, tror Brothers, der har lavet den. Der er bare gang i produktionen og, og fest og kor og... Hun er flot hår, Kilder, Den er allerede på vej ned på, på harddisken, Martin. Fæst og fedt. tak for et fantastisk program. Jeg har hørt det hele i den her uge. Altså, du har hørt... alle udsendelser alle? af dit de Breds' program? Altså, jeg er i gang med brevkassen nu. Hold op. Har, det... lidt baglæns. Du har bench'et hele... Altså... Okay, wow. Hold da op. op. Det er skidt godt. <laughs> tak skal du have. Sig det til du kender. <laughs> Øh, Martin, for at få tid til så mange banger som muligt, vil jeg bare sige tak for dit bud. Og øh, yes. springe videre til Idas bud på... Øh, jeg ringer ind igen øh, i næste uge. Ja da. Og hygge dig i sommerhuset. Her yes, kommer Svigermors drøm med øh, bud på en objektiv banger fra øh, Ida. Ja, det er det godt nummer. Hvad må du sige til Ida? Er du der stadig, Martin? Ja. Har du en kærlighedserklæring ja, ja, til vil. Ida? Skal du fyr den af ja, nu? Ja, jeg elsker dig. Jeg elsker os. Det jeg, ja, jeg kommer jeg hjem, jeg hjem i morgen. Svigermors en italiener Rigtig mange kvinder prøver på at få ham ned på deres laner Han er en svigermor og strøm ligner nærmest en italiener Rigtig mange kvinder prøver på at få ham med i deres planer Her er en mand, der elsker at sove Han er genial end de kloge Men Når de andre Er på vej til det sure job Er han kun langsom Ved at stå Han er en Hvor morens mine ligner nærmest en italiener Rigtig mange kvinder prøver på at få ham ned i deres planer Han kalder så mange utrolig smukke ord Der rammer lige, hvor kærlighed bor Han elsker frihed og er antihelt og aldrig i krig, slås kun med sig selv En drømmer, charmeur, en charlatan En super, smuk og dejlig mand En røsthåndesmarit, lang væk fra tidens tang. En fløter, en show. Så tæknes er så så så <laughs> tak til Ida for det her bud på en objektiv banger. Det var gruppen Lars Love Louise med sangen Svigermors Drøm. Der ja. var nærmest ingen grænser for, hvor mange overraskende og uhyggelige små skunke det her rum prøvede at tvinge en ind i med hele kroppen. Den tror jeg bare ville hænge til den... Sociale øh, banger-bevidsthed vil fæ tidsnok fælde sin øh, dom om, hvorvidt spiger mor en objektiv banger. Jeg tænker ikke udtale mig om sagen. Natasha har skrevet ind på telefonnummer 42, 66, 80, 29, og lagt denne her sang i banger-scanneren. Det er Bab El Blues med sangen... Øh, gruppen. Nu bliver jeg lidt i tvivl om, hvad. Bab El Blues med Iliam Mata. Tak for din besked, Natasha til objektiv banger... Er, kandidater på objektiv banker, og sige i på 6 Klub, vores læse- og bogklub, Lytternes læseklub, er et længere indlæg fra et af programmets mange trofaste lyttere, nemlig den lytter, der går under navnet Løjtnanten. Løjtnanten vil fortælle om en bog, som han har købt ude på Dyrehavsparken i naturskønne omgivelser nord for København. Er Trine. Hej, Trine. Velkommen tilbage! <laughs> tak, det er ja. lang tid siden. <laughs> ja, på en gulv. Ja. Jamen, uh, Det var faktisk... Uh, jeg hørte jo også jeres program sidste gang her, sidste torsdag, men jeg fik ikke lige ringet ind. Nå, og det var det jo var med god råd. Ja, lige præcis. Uh, og hvad hedder det... Og det fik jeg lige lyst til at lige ringe ind og sige det, dag. hvor godt. Ja. Uh, yeah. <laughs> Øh, ja, men det er det der, hvor at jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, i, i, altså i nogle situationer, hvor man har det rigtig dårligt eller noget, hvor at man så øh, først og fremmest tænker på sig selv. Øh, fordi at øh, jeg synes, at øh, altså, jo mere man, man passer på sig selv og tænker på sig selv, jo mere kan man være der for andre. Ja. Øh, så det er sådan set det, at... Øh, jeg vil videre. Har du et bud på, hvorfor det nogle gange... Det er noget, jeg tænker tænkt lidt over, f.eks. At, at... Det bliver typisk opfattet som noget negativt, hvis man er selvglad eller selvfixeret og sådan noget. Og jeg tror måske, at nogle af de, de ideer kan gøre, at det virker, kan virke skamfuldt eller forkert at, at sætte sig selv først. Ja, uh, yeah. men jeg synes bare, jeg har lært af, at uh, jo, bedre jeg, jo mere jeg passer på mig selv... Uh, og det kan jo være i mange situationer, ja, hvor man kommer ud for en eller anden ubehagelig øh, situation. Mm. Hvor at, øh, at man måske skulle være der rigtig meget for det, det her menneske, men man kan bare ikke rumme. Man kan ikke, man kan ikke være i det. Og der bliver man sådan nødt til at lige sige, at øh, ja, altså jeg kan godt hører, du har det rigtig skidt eller et eller andet, men jeg bliver nødt til lige at Trine, om 10 sekunder er der radiovis. Har du lyst til lige at introducere radioavisen? <laughs> du ja, har 5 øh, sekunder. Og, okay, og så skal vi også høre Put Time Go med Sophie Tucker bagefter. Tving du noget? En domstol i Dubai kræver nu, at den hovedmistænkte i udbytteskattesagen Shanjay Shah og en række selskaber og personer omkring ham sender over 8 milliarder kroner tilbage til den danske statskasse. Tidligere på, myndi på ugen fik myndighederne hjemme at vide, at jeg i første omgang ikke kunne udleveres til Danmark for at blive retsforfulgt, men dagens afgørelse er sket i det andet spor, som myndighederne forfølge, nemlig via civile søgsmål, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Using. Hvor skattestyrelsen over hele verden har stævnet flere end 100 personer og selskaber og forsøger at krasse så mange som muligt af de her 12,7 milliarder ind. Og der er det her altså det første helt store gennembrud. Det er første gang, der er en domstol der tager stilling til substansen i sagen, altså om Jean-Dix havde ret til at trække penge ud af den danske statskasse på den her måde eller ej, og, og, og kendelsen her er altså klar. Afgørelsen vækker også glæde på Christiansborg, hvor Venstre-skatordfører Louise jacques Ilholm håber, at det kun er den første sejr af flere. 8 milliarder, det er rigtig mange penge, så hvis det lykkes at få dem tilbage, så synes jeg, det er et rigtig godt skridt på vejen, men det er ikke nok, vi skal gå hele den vej, vi kan, for at få flest mulige penge tilbage og Shanty Shars advokater har i første omgang tænkt sig at anke afgørelsen. Medarbejderne på Danish Crowns slagterier i Sæby og Ringsted har i dag fået at vide, at slagterikoncernen med fyre 350 medarbejdere, 275 af dem, ventes at ramme slagteriet i Sæby, mens de resterende 75 fyringer vil ske i Ringsted. Koncernen begrunder de mange fyringer med stigende energipriser, der gør det markant dyrere for landmændene at producere grise, mens lysten til at betale mere for grisekød i køledisken ikke er fuldt med. I Sæby er det planen at nedlægge aftenholdet, og en af dem, der arbejder der, er Karen Marie Andersen, der fik beskeden om fyringerne i eftermiddag. Det er mærkeligt. Jeg mener, vi ved ikke, hvem det er endnu. Vi har ikke fået noget ved endnu. Vi har bare fået at vide i dag, at der kommer til at ske noget. Så aftensholdet. Erkaren Marie Andersen har bemærket, at der har været mindre arbejde i de seneste måneder, siger hun. Man kan, man kan godt mærke, at, at det ikke er som, som uh, sådan normalt. At, uh, jeg mener, der er tit, hvor jeg plejer at skulle være overarbejde, fordi det er mig, der sender deres sidste biler afsted om aftenen. Så det har jeg ikke haft hele sommeren. Danske forskere står bag en ny robotarm, der vil gøre det hurtigere og nemmere at scanne gik-patienter. Ultralydsrobotten kan scanne 11 led på en hånd og håndtere op til 4 patienter i timen. Det er forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, der har udviklet robotten, der også er klar til at blive sat i produktion. Og så en vævsigt, der fortæller, at vi får en skyet aften og nat, også med byer mellem 7 og 13 grader på termometret, og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radiovisen her klokken 20 var med Erling Thisted. Velkommen til anden time af dit de program på P6 Beats. For radiovisen er vil de få telefonisk besøg af Trine fulgte op på vores emne i sidste uge, som var godråd. Trine minder os alle sammen om, at man skal sætte sig selv først, for så kan man være mere for andre. Tak til alle jer, der var med til at gøre første time til et bombardement af kandidater til bangerscanneren. Vi undersøger et fænomen her i de program, som vi mener at vide måske eksisterer. Det, vi leder efter, det er bud på musik, som simpelthen er deroppe, hvor vi bare må sige, at det er objektivt set God musik! Der er indløbet rigtig mange bud på objektiv bangers. Vi har meget andet og meget mere på programmet, så alle bud på objektiv bangers vil blive spillet i næste uges udsendelse af det der bredes program. Hvis du lytter til dit Ærbreds program som podcast, så, øhm, så send dit bud alligevel på sms 42 66 80 29. Du kan bruge samme nummer til at lægge en besked på telefonsvaren. Den telefonsvarer der her i programmet går under navnet Programmo Svaren. Ah, det er vel behagelig musik, det her. Den amerikanske pioner, Monty Alexander, giver sit bud på Marvin Gaye's What's going on? Der stadig efter en, der kan dirke låse. Vores lytter Kisser har tabt sin øh, hoveddragsnøgler, et sted i København. Hvis du er i bussiden i København, du er i København og du er i stand til at låse, så ring ind til os på 42 66 29, så sætter vi dig i forbindelse med Kisser, som vil give dig 250 kroner og en god flaske vin, for at dirke sin hoved op. Eller hvis du har fundet øh, to nøgler sat sammen med en blå elastik, så er det kissers nøgler! Hit med dem! Husk at skrive dit navn, eller dit dæknavn, eller dit pseudonym, dit alias, når du skriver ind til dit liberiadsprogram. Så kan vi kende dig fra gang til gang. Det er faktisk nok stille som krav, at man kan ikke få sine banger i scanneren, medmindre man er villig til, som minimum, at afgive et kalde eller den navn. Vi kører nogle radiofoniske tracking cookies på alle dine fikse idéer. Se nu bare på vores nye og meget dedikerede lytter, Martin fra Aarhus, der tidligere var kendt som Jas. Sommerhus. Martin, vi når desværre ikke dine objektive bagger i den her uge. spiller den næste uge i stedet. Noget i hvert fald ikke at få fat i det. Gjorde du det? Nej, det gjorde faktisk ikke. Det kan være, at Trine ringer ind igen. Det vil ikke gøre noget. Hun er meget på hjerte, Trine. Det er, er altid altså en fornøjelse på. med Trine. Tak, fordi du ringede ind, Trine. DJ Breders program fungerer også altid som en form for opstedstavle, hvor du kan efterlyse en låsesmed eller... Sige, hvad du har på hjerte, hvad du mener, andre bør tænke mere over. En gang fik vi et langt foredrag om noget med vandmænd. næste 10 minutter er programmet helt i den sektion, vi kalder Lytternes dæseklub. klub Nu vil jeg give ordet til vores lytter, Leutnanten, der har sendt følgende lydmeddelse til mig, DJ Brevede, på DJ Brevede, dr.dk. Hvis du har lyst til at få lyst til at Deltage med en bog om tale, så skal du bare sende den til den adresse, så spiller jeg det her i programmet. Her kommer løjtenanden. For et par måneder siden var jeg på Dyrehavsbakken sammen med øh, nogle kammerater, for at spinge øh, træben øh, ja Dyrehavsbakken. Nord for København i naturskønne omgivelser Jeg ved at du har været der for at høre Dr. Alban engang Som hun ikke kender stedet Men vi sluttede på Plænebaren Hvor at der var en musiker der spillede Og han solgte en bog Til 200 kroner som man kunne købe op i barn. Og den bog den hedder Verden rundt på fire akkorder en spillemands Og den har jeg åbnet et par gange men... Jeg har været på tochter i øh, de sidste par måneder, og nu er jeg færdig med den. Den er på 59 kapitler og øh, er egentlig sådan en samling af røverhistorier og øh, selvbiografisk materiale af Igor øh, K. som øh, spillede i Kello, The Donkeys har været hvad han kalder stor restauratør i Kolding, Middelfart, ud til Spanien og Ja, og så har han far til øh, Lonnie Devanchet, som øh, vandt, øh, øh, hvad hedder det, det danske Melodi Grand Prix i 1990 med sangen Hallo Hallo. Og så har han spillet øh, på Dyrehavsbakken i 17 år, og der er en i forårene, her er der en, øh, et, sådan et quote, et citat, der både er i øh, fed og kursiv. Der hedder, hvis nogen tror, at livet som entertainer på et krydstogtskib er lige med musik, vin og kvinder, så har det fuldkommen ret. Øh, ja. Og det er egentlig Egon, der, der fortæller om sit liv som musiker. Øh, den er fra juni 2022. Det er i år. Og den, jeg har, det første oplag, den er på 600 styk. Jeg, jeg ved ikke, jeg tror kun, man kan købe den ude på planebarnet på bakken. Nå, men altså, vi havde en fantastisk aften med, med Egon Og, øhm, ja Og det var egentlig det, der, der gav mig lyst til at læse den her bog øh, jeg var blandt andet derude sammen med øh, Claus Rigska med Jod og Terje Og, øh, Jeg har nyt at læse den her bog På trods af, at jeg ikke læser særlig meget Det har jeg aldrig gjort Jeg, jeg, jeg læser cirka en bog om året Uanset størrelse det er de første bøger, der fanger mig Den her gjorde Jeg Svært at forklare, hvorfor Men fordi at det er en bog Der består af røverhistorier. Altså nogle af kapitlerne er, er bare en enkelt side Hvor Det er de, de mere eller mindre er Bare en Nu skal en, en anekdote Fra et bestemt spillested En gang i 80'erne og så er det det. Ingen rigtig nogen punchlines eller noget. Bare, bare helt deadpan fortælling. Men det er befriende at læse noget, der er øh, så indforstået som de her røvehistorier. Øh, fordi man får lov at blive en del af, af, af Egon Kears fortælling. Øh, altså det der ikke er ikke nogen punchlines, som sådan... Det gør, at man føler sig som en af gutterne. Øh, der er blandt andet en passage, hvor han fortæller om, at øh, han, han stod i barn med en eller anden marker, der hed Møller eller et eller andet. Øh, og så slutter hele kapitlet med, at der blev godt nok langet nogle underbærer over, at disken var Møller eller, eller lignende. Ikke? Altså det, det er lidt sjovt, at man en del af de her fortællinger. Bogen opsætning er egentlig en oplevelse af sig selv. Øh, fordi han, Egon han siger i efteråret, han siger tak til forskellige øh, folk. Blandt andet øh, Lonny, øh, altså sin datter, for, for, for gennemlæsningerne. Og på trods af alle de her gennemlæsninger, som det vidner om, er der enormt mange tastefejl øh, i bogen. Øh, altså, der, nogle steder er der dobbelt mellemrum, og, der mangler nutidens er nogle steder, og det den øh, kunne virkelig godt bruge en ekstra gennemlæsning. Ja. Men de her tastefejl gør, at man... At man føler sig i et rum, hvor man sidder og lytter til... Jeg føler mig i et rum, hvor jeg sidder og lytter til Egon eller en anden, der, der, der fortæller de her historier, og man kan... Man kan mærke, mærke, nærmest mærke, hvordan han har siddet og testet, mens han har klukket og snøftet, og mens han har fortalt om de her historier, ikke? Og så så aften, aften på Plænebarn, den skabte udgangspunktet for, øh, for den her øh, læsning, og Claus Ridskab i pludselig så råbte han til ikke. Til at han skulle spille Procol Harum, øh, indforstået, at han skulle spille A White Shadow of Pale. Uh, Hvor uh, Egon han, han ligesom sagde til publikum At den her sang den havde han ikke spillet i 30 år uh, Men nu gjorde han det altså lige alligevel Og det var et fantastisk øjeblik Og vi fik danset med gamle damer Og, og fik var, var i så godt lag med Egon At, at de andre gæster gav os fadøl Og ja det, det var stort um, uh, Så i alt i alt at Det det er, en, det er en dårlig bog, men det er på en måde bedst sådan, fordi at øhm, når, altså, når der er nogen, der dukker op i bogen, og når der er karakter, der dukker op i bogen og opfører sig grimt, øhm, så glæder jeg mig til at læse Egons øh, Egon rundt kapitel af med, øh, at, at, at han skriver, at han ikke kunne lide ham, eller der skulle gå 20 år, før han så ham igen. Øh, men det kommer han til senere i bogen. Altså, der er sådan nogle cliffhangeres en gang imellem. Øh, hvor han møder de her forskellige folk i den danske musikbranche, øh, som han ikke bryder sig om. Øh, og han snakker blandt andet meget om musik, som han aldrig rigtig forklarer, hvad er. Og jeg, jeg ved det ikke. Det er, det er måske bare mig, der ikke har sat mig ind i det. Øh, men musik det, det vil dagen af simpelthen ikke være. Det bliver nævnt flere gange. Øh, der er noget and the Donkeys værk. Øh, øh, nogle gange så mangler der ligesom også nogle små detaljer, der handler om nogle afrundinger på kapitler, hvor at han enten har fundet ny, sammen med en ny dame, eller at han har solgt et par restauranter, men så ikke øh, fortæller, fortæller det til læseren. Øh, det, men det gør så også bare, at man føler sig som en, en ven, jeg føler mig som en ven, der, der ser Egon med flere års mellemrum. Og så er der nogle mellemregning, jeg ikke lige får med, fordi at han bare går ud fra, at, at jeg som en god ven har holdt mig opdateret på, hvad der skete. Og øh, jeg synes egentlig, det er hyggeligt nok. Ja... Um, uh, yeah. Det er en god bog. Verden rundt på fire akkorder. En spillemandsbekendelse. Øhm... Uh, jeg sender, nogle, jeg sender nogle billeder også, øh, som en afrunding, så kan jeg så sige, at øh, alle sidetallene, det er et, et miniatyrbillede af Egon, der holder en guitar. Øh, ja, der er billeder af ham ved siden af alle sidetallene, og det, det morer jeg mig over øh, gang på gang. Øh, I det hele taget, grafikken i bogen er ret fed, fordi at, øh, der er nogle billeder, der går igen. Altså, der blandt andet kælderne donkeys, hvor han bare har ændret på baggrund på billedet, men det er jo, det er jo fuldstændig det samme billede. Og nogle af billederne, kan man se, er øh, taget med en telefon, der er rettet mod en computerskærm. Og øh, det er enormt dårlig kvalitet, nogle af billederne. Men, men det gør, at så føler jeg mig øh, som en, en fyr, der dukker op hjemme hos Egon og skal se på billeder af hans, øh, af hans familie. På hans telefon. Det, det kan jeg egentlig godt lide. Øh, I det hele taget, stor tak til Egon Kær for hans indsats i det danske musikliv. Øh, ja. Det er, en, øh, det er en dårlig bog, men den er god. Tak til Leutnanten for denne omtale af Egon Kjærs bog, Verden rundt på fire akkorder. Det synes jeg, der giver appetit på mere. Hvis du vil se de billeder, Leutnanten omtaler, så kan du gå ind på Instagram og finde DJ Lav brevet, DJ underscore brevet. Eller du går ind på djbred.dk? og tilmeld dig djbredes nyhedsbrev, så får du dem tilsendt i næste uge. Hvis du er være med i Lytternes Læseklub, så send en e-mail til djabreds <tryk> Só Vicente um Brasilim Cheio de alegria, cheio de gol Nesses três dias de loucura guerra e carnaval Nesse moraveza sem igual Só Vicente um Brasilim Cheio de alegria, cheio de gol Nesses dias de loucura Cada guerreira na mão, nesse mora bença sem igual. Não tem um pisteiro mais sossegão, da boicita boa pode entrar. Coque-bapa que está hoje é dia de carnaval. Não tem um pisteiro mais sossegão, da boicita boa pode entrar. Coque-bapa que está a hoje é dia de carnaval. Salve, sente um brasileiro. Det den der Så vi der er nogen, der ringer til det program. Jeg det Velkommen til program. Det er Trine igen. Hej, Trine. Hey. Velkommen tilbage. <laughs> jo, det var lige... Jeg tror lige, jeg skal holde øje med klokken næste gang, ikke? Du blev afbrudt <laughs> af Danmarks Radio. Svar på en økse, der svinger fra højre mod venstre uh, og tilbage yeah. igen. Radioavisen. Nogle gange. Ja, jeg har tilavisen. Lidt kedeligt. .dk, men uh, sådan er det. Uh, men uh, Jo, men... Min pointe er... Med, at man skal passe rigtig meget på sig selv, det er det der med, at... I mange situationer, så skal man... Lige gå et skridt tilbage, og så lige... Uh, mærke efter, fordi at... Øh, det er virkelig vigtigt, at man passer på sig selv, fordi... Jo mere man passer på sig selv, jo mere kan der være der for andre. Mm. Og det, det er sådan, jeg i hvert fald har det. Øhm, og hvis jeg føler den der med, at jeg... Jeg tror, der er mange, der kender den der følelse af, at man står i en situation, hvor man ikke rigtig lige ved, hvor man skal gøre sig selv, fordi det er en ubehagelig situation at stå i. Og der har jeg i hvert fald det der med, at jeg... Bliver bare nødt til at sige til vedkommende, at øh, Jeg bliver nødt til at tænke over den her situation her. Og så øh... Vente tilbage så hurtigt som muligt. Har fordi i stedet for... Æ, Trine, har du stået i en situation, hvor du glemte at sætte dig selv først? Har du erfaret, hvad der sker, hvis man glemmer at gøre, som du foreslår? altså jeg er 51 år, ikke, Så øh, Jeg har prøvet det mange gange. Fordi at man bare gerne vil hjælpe andre mennesker jo. Mm -hmm. Øhm, så... Altså... Jeg har prøvet det masser af gange, synes jeg. Altså, ja. hvor at man, man... Man vil bare gerne være et godt menneske, jo. Og hjælpe andre, så godt man kan, jo. Men man glemmer bare så tit sig selv. Det kan godt ske, ja. Så øhm, det... Altså, og det er selvfølgelig... Der, det er jo ikke sådan for alle, men det er i hvert fald mit råd. Ja? <laughs> det synes jeg, øhm. er en, en, en påmeldelse, jeg tror, der er mange, der har, har gavn af. Ja, det, det håber jeg. Og så musikstykke, som jeg meget gerne vil høre. <laughs> Nå ja, kan du ikke lige sige det navn igen, fordi det fik ikke fandme. Jo, af. det er Sophie Tucker. Ja. Med Good Time Girl. Good Time Girl. Trigende, ja. er, det en, er det Tror du, det er en objektiv banger? For mig er det. <laughs> <laughs> Jeg tror I ikke lide. Du har faktisk ikke forstået vores koncept, objektivt. Vi, vi lægger den ikke, desto mindre måske i banger-scanneren i, i næste uge, hvis ikke vi når den i denne her uge. Ja, det lyder godt. Tak fordi ja, du ringede æ, ind. Godt. Ja, godt. Så, så må du altså lige prøve, øye, næste gang, du ringer ind, når der kommer radiovis, så skal du lige prøve at ramme timingen lidt bedre og sådan, Nu kommer radiovisen et eller andet, så kan du Ja, jeg tror, jeg... skal nok holde øje. Du er en del af udstyret, det her program. Så må du også hjælpe med at leve lidt op til det. Ja, men det skal jeg nok gøre. <laughs> tak skal du have. Fast op på dig ja, selv. Sæt tak dig tak, selv først. Ja, og imod. Ja, lige imod, ikke? Det skal jeg prøve. Hey. Hej. Hej. Lige før lyttede vi til den store dame på en lille løg. Cesaria Evoda fra Carverge med sangen Carnaval de Sauvigente. Og nu synes jeg, vi skal tage den videre til Etiopien. Her kommer Antene Vedas med sangen Keteros. Vi leder stadig efter en, der kan dirk skal du direkte låse? Er du kæmmermagen i aften? Nu hvis det tjener 250 kroner. Og en flaske vin. 42, 66, 80, 29. Kødt ro i sæt. Zemme hæren i det er rammet i tid. Følg Deroske, deroske, gæs en ansært. Sændig genæg, hvor Al koges i os den almindelige. Det er det, der er det, er det, Yeah. yeah. Det Nej, hvor spændende. Ja. Du har ringet til DJ Breders program. Hvad Hej, hedder du? Hej, Gustav. Vil du til DJ Breders program? Nej, det jeg faktisk <laughs> jeg ikke. Gustav. Jeg er ikke Gustaf, jeg hedder Kikoman. <laughs> Nå, Kikoman. Okay. Ja, Det sikkert. Det øh, var lige en turde så? Ja, ja. Det hurtigt glemt. Systemet hurtigt glemt. er ingen påkommelse. Nej. Det jeg for. Hvad, fik dig, hvad fik dig til at ringe ind, uh, Kikoman? Jamen, jeg vil, jeg vil gerne have ringet ind i sidste uge, men så glemte jeg det. Fordi der havde jeg det der med alle de gode råd. Mm. Og nu ved jeg godt, det er måske lidt sent og sådan noget, øhm, Men jeg vil bare... Jeg har fået sindssygt mange gode råd. Har du fuldt øh, nogle af jeg dem? Jeg vil dele nogle af dem. Jeg har fået mange af dem, ja. Okay. Der er også nogen, jeg slet ikke har fulgt. Fortæl! Øhm, jeg havde nemlig... Da jeg gik i gymnasiet, der blaffede jeg rigtig meget. Og så havde jeg sådan ting med, at hver gang jeg var ude og blaffe, så spurgte jeg om et råd. Mm. Og så skriver jeg den ned i sådan en lille bog, øhm... Og så tænker jeg, at, at jeg, at jeg, gerne vil videregive... Altså... Øh, nogen, der ikke er så gode, som, Så du har nogle råd for din blaffer-notesbog, du vil videregive? Ja. Det glæder jeg mig til at høre. Simpelthen. Øhm, er der tid til, at høre dem nu? Ja, eller ja. at Er det et dårligt tidspunkt? Nej, bare at fyre af. Okay, altså... Jeg sagde ligesom til dem, jeg plejede med, at de kunne give mig råd om alt, og det kunne ligesom være for alt til, hvordan man laver pasta til, hvordan man skal leve sit liv bedst. Hmm. Okay. Øhm, øh, og jeg har fået det råd, at man skal aldrig købe de billige oliven i netto. Det er livet de for kort til, at de putter alt muligt i. Okay. Øh, det har jeg fuldt. Ja. Yeah. Øhm, så har jeg, jeg har fået rigtig mange af de der klise råd, som er sådan noget... Tro på dig selv, og føl dit hjerte, og sådan noget. Mm. Øhm, det, der har været spændende ved at få de råd, det har ligesom været, at... At jeg har kunne høre på dem, der har givet råd. Om de fortæller det, fordi at de selv har gjort det, og nu har et mega fedt liv. Mm. Eller om de gør det sådan lidt bittert og fortrødende, mm. fordi de ikke selv har gjort det. Var der nogen sammenhæng mellem, øhm, hvor klichéagtigt rådet var, og hvor bedre personen, der gav det var? Øhm... Nej, det var der faktisk ikke. Okay. Men det kunne det, det sagtens have været. Øhm, så har jeg fået det her råd, at... Øh, altså, jeg var jo ret ung, um, da, da jeg var ude, Og Lasse, du sagde bare, du sagde bare... Nå, du at det, det er nu, du skal sidde og rejse. nu, du skal ud og opleve det hele. dig at gøre det, inden du bliver for gammel. Mm. Det er måske til de yndre og Men... Øhm, og så fik jeg en råd af en anden, som sagde... Slap bliver af, du behøver ikke nå det hele, mens du er 21. Øhm, ja, du var masser af tid. Fik du nogle råd, som du tænkte var decideret dårlige? Altså, yeah. dårlige gode råd? Det var bare et dårligt, dårligt råd. Jeg blev samlet op af, af en, en, der var... Øh, ...fraxist. Ja. Øh, og sådan, han var sådan lidt nøjeren. Han sagde, at jeg skulle øh, huske at have muslimerne, fordi de hader mig. Okay. Ja. Den har jeg ikke fundet til mig. Det viser godt. Det viser meget tydeligt, hvordan... Man skal være forsigtig med såkaldte såkaldt gode råd, øh, med at de nogle gange handler om ikke så meget andet end afsenderen. Ja. Ja, det er nemlig det. Det virker meget som, som om, at det havde at folk kommet ind og sig selv af os. Mm. Ja. En, en skjult, hvis jeg var dig. Ja, præcis. Men også lidt sådan en... For nogle af dem er det også sådan... Ej, jeg, jeg, jeg bruger det, selv, det her råd, altså. Og det gør jeg ikke. Eller... Altså, det kan være, at han der lavede med der. Han selv nogle kom kommer til at købe til billige oliven, og så betyder han hver gang. Så det er jo påmindeligt, det fortæller os. Ja. Der er det meget godt lige at ja. kunne skille, skille sig selv ad fra andre mennesker. Og sige, at det er bare ja. mig, der kommer til det, fordi jeg er nærig, og godt kan lide oliven. præcis <laughs> præcis jeg, jeg blev også tænnet op af at sige dada. Altså dante. Ja. Okay. Øh, og spurgte dem om et Ja. Og der fik jeg bare at vide, at øh, livet med laster er konstant. Livet med laster ved, er det. konstant? Nej, nej. Undskyld. Summen af laster er konstant. <laughs> og den falder vi også i samme hat, som er sådan... okay. I kan ikke holde op med at ryge til store. <laughs> Eller tror, det er noget universelt. Jeg jeg ja, nu ved jeg ikke... Ik jeg ved ikke, hvad for, en, hvad for nogen... Om det er rosévin, City Data øh, har som deres last, eller... Det, det, det... ved vi ikke noget om. Nej, det jeg igen selv. Nej. Øhm, Kikoman, har du noget, du vil sige til alle de andre, der lytter til uh, Didier Breds program i aften. inden vi går videre til det næste musikalske Du det er det ved jeg ikke. Jeg vil gerne give et lille skud ud, men så må det. Ja, værsgo. Sku? Bare skud ud, fordi det er muligt, er Planet 2, og til The World is Over Party. Til hvem? The World is Over Party. Hvad er det for noget? Er det en person? Det er... Det er en person, der lytter. Okay. Jeg ved ikke, om de har været igennem. Det ringer ikke udenbart en klokkelig navn der. Ja, det, det første dem, Så er det en, en invitation. Det var hyggeligt, du ringede ind, Kiko, mand. Du er velkommen en anden gang. Jo, ja, tusind tak. Er jeg du tusind tak. for en nogle dejlige program. Lige sidste spørgsmål. Er du kommer hjem fra Amsterdam? Jeg er i København lige nu, men jeg er taget tilbage om 10 dage. Okay. Ja. Yeah. Men, men uh, ring ind igen. hej. Hej Hej. Ja, Noget vi hørte før, var en gruppe fra The Bronx i USA, med dominikanske rødder, der hedder Aventura, med sangen In Mortal. Det var afbrudt af Kikumans opkald. Ofte har det telefoniske fortrinsret her i de der Nu kommer der nogle musestemmer og nogle betonede off har Og nogle stortrumslag med en masse subbi-bass. Hvad kan det være? Udover DJ Stefan Ekker med Phila Reggae 09. Og han ligger Freds rundt i en ny Mercedes nede i de østriske bjerge. Der en form for... Øh, musik er populær i Sydtyskland og Tyrol! Nu kørte jeg til Helsing på mine knaller fra København for at tage til Klikfestival. Jeg kendte nogen, der skulle optræde, og fik godt til at overnatte Inde bag en eller anden halv, i en sovepose. Så lå og var meget, meget skæv i en sovepose inden bagved, og der var nogen, der havde kabret lydanlægget til Klikfestival Og spillede noget musik, som jeg aldrig vil glemme. Det var halv en drøm, det var halv virkelighed, men det... Lige siden, jeg har været på jagt efter den her... Mærkeligt sammensatte globale smøreost, der musestemmer og tungt og reggae beat. Her var det DJ Stefan Eger med reggae Det tætteste, jeg er kommet på min... ...gigantiske sovepose skævhedsfantasi til klikfestival for fem år siden. Det er nogle gange meget godt at jage noget. Man ikke ved, hvad det er, så finder man... så man lave en musikalsk flodshands, så bare... ved med samle mudder op og sige det, sige det imellem sine små fingre. Det var den samme metode, jeg anvendt, så jeg satte mig i forbindelse med den her sang fra gruppen Sonic Division, der hedder Harle Krishna Alchemist Project Extended Mix. God aften til dig, der lytter til anden time af det der program på P6 Beats. Det Et -program, der kommer hver øh, torsdag mellem 7 og 9. Som fungerer som et anonymt social medie for folk, der udveksler gode råd, har tabt deres nøgler, og gerne vil snakke om det her, vi nogle gange snakker om, som er objektive bangers. Hvis du vil være en endnu mere integreret del af festen, så gå ind på dk og tilmeld dig mit nyhedsbrev. forslag til programmet uden at skrive dit navn, så skriv lige dit navn ind, så jeg ved, hvem jeg skal kreditere for banger-forslaget. Ellers bliver det altså ikke spillet. det er snart oktober i dit de der bredes program, så er jeg klar! Hvordan gør du denne her sang, øh, Den Øh... Jeg har det lidt ligesom, hvis man tager en kæmpestor tår af en energidrik, som smager meget mere tyk gummi, end man huskede, den gjorde. Hvis der er nogen, der lytter til DJ de der Breds program, der har nogle forbindelser til det arrangement, der hedder Danmarks hurtigste bil... Øh, må jeg gerne lige øh, skrive en e-mail på dit brevet snappet af, dr.dk. Emnefelt. Danmarks hurtigste bil. Ja, Danmarks hurtigste bil. Hov, oh, der er en lytter igennem. Ah spændende. Måske handler det om Danmarks hurtigste bil. Er du Danmarks hurtigste lytter til at skrive ind om Danmarks hurtigste bil, eller var der noget andet, du øh, ringede ind om? Hvem er det? Uh, det var noget andet. Det er faktisk Martin fra Aarhus i Hej Martin. Velkommen tilbage. Tak Det er bare lige, at, sige, at øh, nu... Øh, vil jeg ringe med, øh, hvad jeg synes at øh, et godt råd? Ja. hvor er? Hvor også ringede ind. Hvad er Trine? Og Trine, ja. Øh, det er øh, Nu fortalte jeg før, jeg er i sommerhus. Ja, her er jeg jo fuldstændig alene. Hvorfor er du i sommerhus? Jeg, jeg, jeg er taget herud, fordi jeg skal skrive musik... til mit næste album. Og så synes jeg, det ville være lidt meget, hvis vi skulle arbejde og... skulle... Jeg vil gå ned med strallet og sådan noget. Yeah. Min gode kammerats øh, forældre har givet mig lov til at låne deres sommerhus. Okay. Men jeg har ikke kørekort, så øh, han kørte mig her og smed mig af i mandes og kom og hente mig i morgen. Så jeg har været helt isoleret. Og det var jeg måske en lille smule nervøs for, øh, før det skulle ske. Fordi det var mærkeligt at være helt alene og fanget på en sommerhusvej. Ja. Det er bare, mit gode råd, det er, at øh, jeg har erfaret nu, efter i hvert fald fire dage... Når sådan... De, sådan der kommer med hverdag og Når hvad for noget? Kan og, du ikke lige gentage det? Den er sådan en dissonans, man kan få i hovedet... Øh, af, af arbejde, og, og... man måske går i byen i weekenden, og er træt om søndagen, og... på arbejde om mandagen. Hvad er det for en dissonans? Det... Kan du uddybe det lidt? Jeg tror bare, sådan, øh, Den sådan generelle, øh, hvordan sige... Stress? Ja. Yeah. Man kan få lidt, at man kan ligge der... Og jeg tømmer mig fra fredag om lørdagen. og man tænke, så i morgen er det sødagen, men så er det mandag bagefter. Og så starter den julekalenderen forfra. Starter, starter det starter den forfra. Så det er måske bare et... Det virker måske ikke for alle, men jeg vil sige... Jeg føler man næsten langt karpet i fire dage. Så du tager... Dit, hvad er dit gode råd, helt præcist? Bare måske at prøve at være... Prøve det der med at være fuldstændig alene. Øh, ja, nu arbejder jeg også på et værtshus hverdags. Der møder man mange mennesker, og... Og med alle mulige mennesker, man ikke kender, eller kan sidde og snakke med. Ja, øh, ja så forstår så, man godt behovet, synes jeg. Ja, det, det ved jeg ved ikke om. Det, det kan være, at det virker for nogen. Jeg synes bare, at det. Det kan være lidt skræmmende at skulle være alene i meget lang tid. Jeg synes, du fire <løbreden> dage er meget lang tid. Altså, jeg er fuldstændig uden at hovedet at se nogen. Ja? I've levet til vandet. Men jeg ellers er ikke set nogen mennesker overhovedet. Hvad har du egentlig fået ud af det, Martin? En masse, jeg har fået skørget noget musik, som jeg tog heroppe for at gøre. Mm. Øhm, men Men altså, ellers, så har jeg bare... ...fået ståret en hel masse, og... er lidt slip på sådan en angst, og... tromme rum. Ja. Tror jeg. Og så har jeg drukket helt vildt meget mega dårlig syr i papvin, som jeg har taget med. Du har drukket en masse dårlig papvin? Ja. Det skulle kunne have det hele i en pose. Uh -huh. Hvad hedder den vin, du drikker? Jeg kan faktisk... Øh, den, jeg tror, den hedder 111 kroner. i næsten. Ah, okay. Men den er, den er rigtig dårlig. Den er før. Men du har drukket af den alligevel. Ja, det har Det er jeg bare meget rart. Den næste er, er, sang? Ja. Jeg tror bare, at den, den næste sang, vi skal høre, måske også vil være en udmærket opfølgning på det, du siger. Det er i hvert fald også en sang, der på en måde rummer et øh, Som jeg tror, du måske du kunne relatere til, efter du har været din meget lange, 4-dages ensomhed. Det er jeg glæde mig til. Jeg håber jeg ikke, det lyder helt åndssvagt, det er sige. Ja. Det fælder vi ikke dom, over, Martin. Dit råd er givet videre til vores øvrige lyttere som kan over det på deres måde. Øhm, tak fordi du yes. ringede ind, og jeg håber, du nyder den sidste tid i, i, i, i ensomheden, i isolationen. Det vil jeg gøre. Snakkes ved. Yes. Her kommer Jens Bendix med sangen Lynavleder at det være et musikalsk råd til dig og dit Rødes program. Når jeg i min hverdag fælder domme og dem jeg deler dagen med Slår min røde ofte gnister Der som lyn bliver sendt af sted Jeg min samvridighed Vender mine lyn tilbage Og slår huller i min fred Jens Bendix. Og nu kommer vi til en genudgivet perle, der oprindeligt det, var udgivet i 1992. Her kommer Ole Knudsen med Slingervejen. Alting Det skal utallige behov Krammerne går sultne ud på rå Alle søger suset Superman, Hår som en sten, styre af sund fornuft, stærk, smuk og ren, vinderen viser os vej. Smil, hvis du er glad, græd, hvis det er det, du skal. Kærlighed, had, dit hjerte, det banker for dig. Tænk dig at høre mere af det her album, som oprindeligt udkom i 1992, men lige er blevet genudgivet, så kan du gå ind på oleknudsen.bandcamp.com. Det er blevet genudgivet på Frederiksberg Records, et dansk reissue-pladslæsskab. Og Ole Knudsen med Slinger og Vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal til at sige... Øh Nævne navnene på alle de stemmer, der har gjort aftens udsendelse af DJ, Bre DJ Breds program, til den har været. Og der er taler om ikke så få, så jeg tror vi kan i gang med det samme. Jeg vil gerne sige tak til Gadejørgens Manager. Til Anton. Til Kikoman. Til Viskvinden. Læge. Til løjtnanten for sin øh, bogomtale af bogen øh, Verden rundt på fire og korter af... Ja. Hvad den hedde, Mexi-bogen? Hvem har skrevet den? Egon Kær Verden ja, rundt Egon. på fire og korter. Ja. Øh, til Katrine. Og til Pema. Pema du må, øh, du må simpelthen ringe ind, hvis du vil have pillet øh, den objektive banger af plakaten. den eneste form for kritik, vi tager imod af banger. Det telefonisk. Tak til MU, Til Cummings. Kisser. Håber du kommer ind, Kisser. For fat i din låst, smidt eller nøglerne. Til Natasha. Ida. Ida med børnebangersne. Martin fra Aarhus. Og til en anden lytter der bare hedder Martin. Og til Trine. Der ringede ind og skruede låget af sidste uges tema. Så den lille vine i gang, er gode råd opfuldt af Kikoman og Martin Aarhus, og så det mass. Hvis der er navn her på listen, du ikke genkender fra selve programmet, så er det fordi lytterne har skrevet ind eksempelvis med objektive bangers, som vi ikke har nået i aften. Men som vi når i næste uge, på næste torsdag, var der igen af DJ Breds program. Tak for alle jeres e-mails, de klistermærker, jeg har fået produceret og sendt ud gratis til alle, der var interesseret i dem, at være nu frem. Det er dejligt at få jeres e-mails. Hvis du kunne tænke dig nogle fede hologram mærker med DJ Bredes program, så send en mail på djbredesnabelag Så sender jeg dem til din postkasse. Hvis du vil være med til at finde ud af, hvad de kommende programmer skal handle om, så tilmeld dig mit nyhedsbrev inde på djbrede.dk Der vi med mange lytterne om mulige emner for radioen. Vi er tilbage på næste torsdag. Tak fordi du lyttede med. Det her var program. Her til aften mødes Folketingets partier for at diskutere, hvordan man kan hjælpe dem, der bliver hårdt ramt af de stigende energipriser. I går foreslog at regeringen at indføre en afbetalingsordning med rente, hvor det beløb, som ens energiregning er steget med i forhold til sidste år, kan betales af over de næste fem år. Og den model vil regeringen gerne brede ud, så det også gælder andet end almindelige husstande, sagde erhvervsminister Simon Kollerup på vej ind til forhandlinger. Vi vil også lægge modeller på bordet, der gør, at virksomheder, den lille købmand, bageforretningen, gardeneriet, eller kultur- og foreningslivet i Danmark, kan være en del af indefrysningsordningen og dermed få den samme hjælp, som vi vil tilbyde til, til husstande i Danmark. Venstre har foreslået, at man sænker elafgiften til et minimum, og finansordfører Truls Lund Poulsen ser flere udfordringer i regeringens udspil om at udskyde energibetalingerne. Hvor meget administrativt bøvl kommer der, det har vi jo slet ikke, om man så må sige, blevet klogere på siden i går, det må vi jo snakke med regeringen om nu. Dybest set mener vi, at der er brug for, at danskerne får nogle flere penge ned i egen lomme. Og det er jo derfor, at vi mener, at det med at bare skyde gæld og gøre den større, det er ikke løsningen på den aktuelle situation, der skal gøres meget mere. En ung soldat skal seks måneder i fængsel efter, at han sidste år stjal en håndgranat med hjem under en øvelse i Vestjylland. Byretten i Holstebro gav ham i første omgang tre et halvt år bag trammer, mens landsretten sænkede straffen til et halvt års fængsel. Soldaten. Og det er altså det, som højesteret også er nået frem til i dag. Soldaten havde granaten derhjemme på en hylde som en pyntegenstand. Forsvarsministeriets auditørkorps har fået en ekstraordinær tilladelse til at gå helt til tops i retssystemet, og det er 10 år siden, at højesteret sidst har vurderet en militær straffesag. Sveriges socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson har i dag sin afsked til formanden for den svenske rigsdag.